Allahu maksadu na hvala na gajan Muhammed kajidu na hvala na gajan Allahu maksadu na hvala je suprotno sunnetu, nedizanje ruku u namazu Nedizanje četiri puta u toko namaza ruku je Lako dakle, greška, suprotno sunnetu Sunnet je da se dižu ruke u namazu četiri puta Sunnet Allahu Allah, uposlanik alihi salatu sam je dizao ruke i na tome je dakle preselio, na tome umro. Pedeseta shaba prenose hadise o dizanju ruku. Imam Bukhariya, rahimahullahu t'ala, spominje govor Hasan al-Basriya, Humeidija i drugi koji kažu da niko od shaba nije ostavljao u dizanju ruku. Svi su dizali dakle četiri puta ruke. Najveći učenjaci hadisa u njihovo vrijeme kada su živjeli, Ibn al-Ma'in, Imam Ahmed ibn Hanbel i ostali učenjaci hadisa, niko od njih ne prenosi ni jedan hadis, ono je dizanje ruku. Dakle, ono što se prenosi vjerodostajno od Allahovog poslanika Alihi Salavcam jeste, dakle, dizanje ruku. I pogotovo, dakle, Odashava, niko od njih nije ostavljao dizanje ruku. Ono što se prenosi, hadise su slabi. Hadis slabi. U najmanju ruku, ako se kaže da je par tih hadisa dobro, ne može se porediti sa ovim hadisima koji prenosi 50 shlava, koji dosežu, jeli, stepen motivatira. Znam da se neki upale kada ovo čuju, alergija je ufati na elektrišu se, ali tako je, dakle, došlo. Onaj ko hoće, neka prigovori imam u Buhari. Imam Buharija, napisao je čak zasebno dijelo dizanje ruku u namazu. Dizanje ruku namaz. Ja ne kažem hoćeš ti dizati il nećeš. To je tvoja stvar. Ljudi ostavljaju vađive. A kam li sunete? Ljudi mi čine fardove. A kam li sunete? Ali dakle propis treba da se zna. Onaj koji kaže da je od suneta također ne dizanje ruku neka dođe sa dokazom. A neće naći dokaza. Imam Buharija dakle nije zabilježio taj hadis opet kažemo ko je sposoban da stane rame uz rame sa Imamom Buharijom neka donese hadis nikod odgovori uhib Allahu wal Islam wal Qurana wal Janna